dasoa ibaia zeharkatzen ari zen migranteanen desagerpena salatzeko elgarretaratzea egindute 100 da lagunek beopia eta pauzu arteko zubian josun emendi gutxia irungo harrera sareko kidea. Bueno, batez ere eskatzeko eh, korridore seguruak denontzat migrante guztientzat ez bakarra eh, europatiketan etortzen direna, diren, baizik eta guztieri afrikarakeri eri baitare. Krisi humanitario honekin amaitzeko kiza korridoreak pertsona guztientzako aldarrikatu dute, hain zanela sarte beidazoa etorkinekin kolektiboko kidea. Beraz, guretzat guztiendako afera bat izan behar du, eta argi utzi nahi dugu migrazio politika honek duela errua, bera dala oinarria hainbeste hil daudera hemen. Mobilizazio honetan herri mugimendu elkarte eta eragilekin batera, Endaia irun, urruña eta bidiatuko autetxeak ere bertan izan dira. Gisa jirazuzta endaiako autetxia. da frente guztietan izan berdera gaur egun, zenta etortzen dira gaur egun iparaletik egoaldera, etortzen dira ere egoaletik iparraldera eta eta errefusiatu oiek edo kizonemazte oiek lagundu bertitugu denak. Ikerre elizalde departamentuko diputatu abertzalea ere bertan izan da, krisi humanitario honi aurregiteko departamentua mugiarazteko prestat gertu da. Guk gure eremua instituzio instituzioa da eta beste bein entsatuko gira ba departamentuak posizio bat hartzen muga irekitze aldera, hemendik Baionarainoko ibilbidea siurtatze aldera. Elgarretaratzea amaitu aurretik beObieko zubiaren trafikoa mostutute eta mailenan migrazio egon diren pertsona guztiendako bide seguruak eta harrera dueina ziurtatu arte lanean segitzeko konpromesua hartu dute.